Hvad er du sidder og drikker? Det er blå likør. Fy for satan. Ej. Jeg troede, du var langt mere kvalitetsbevidst omkring likør. noget så alvorligt som likør. Jamen, det er jo også normalt. Der stod bare likør på flasken. Jeg skulle hurtigt da jeg skulle herover, men jeg skulle sidde og sende, ikke? Mm. Uh, det gør jeg. Det må du altså undskylde. Det kan jeg ikke Sådan, jeg bare får lov til at sige god aften og velkommen endnu en gang til 52 minutters du af den fineste kvalitet. Ja, og du ligger måske nede på alle de hellige fire og er ved at lægge kartofler i jorden her i det smukke forårsvær. Ja. Ellers så er du i gang med at sende brevduer sted med denne, eller skulle man sige, den kommende måneds regninger. Det kunne også være, at du var i gang med at sætte flasker på pæretræet, du ved, så du kan få pæresnaps til efteråret. Det kunne godt være. Det kan også være, at du var i gang med at rulle dine regninger på en hvad skal man sige, en tom lokumsrulle, så du har noget at tørre i. Okay. Eller så er du måske typen, der har det med din hårvækst på kroppen, som du har det med din have. Du lader den bare være fri og gro. Ja, for den er nemlig pissefedt. Ja. Yeah. Ellers så er du måske typen, der har en kalkulator som postkasse, så regningerne bliver arkiveret korrekt. Hvad er det med de der regninger? Jeg ved det sgu ikke, men jeg er fandme træt af det. Så skal vi ikke bare glemme det og komme i gang? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Jeg synes bare det var interessant at vide. Altså, BMW det er jo en bil ikke? Jamen, det er fordi BMW firmaet helt tiden købte den inden vi havde den på minikortet. Ah. Og så ja. vil vi bare efterkalde den, er, kalde den efter den altså. Okay. Det, Men det var bare det vi blev. Hvor sagde du, du ringet fra? Banjus Likørstue. kører Ja. Og det ligger? Det ligger i Søborg. Okay. Ja, jeg var bare fået i en folder her, så tænker jeg lige, hvorfor den hed BMW, det var godt være, at noget med, at det var et godt bilmærke eller det eller andet. Nej, det, det er slet ikke noget med det. Men nu har jeg forklaringen, tak skal du have. Ja, okay da. Hej, hej, Har du ingen venner og skal holde fest, så ring til Svend Vest, jeg er altid frisk på at være din gæst. Bare jeg får en ordentlig rørfuld, bare jeg har lidt æde, så er jeg frisk. Ring til Svend Vest, jeg vil være din gæst. Hej, hej. Lum, så er vi nået hertil, og det vil sige, at øh, Jan er lige udlevet efter dem, som plejer at lave En for Kælderen, eller det nummer, som vi plejer at frem fra Danmarks Radios dybeste, sorte arkiver. Sådan er jeg ikke lige nu, og vi ved faktisk ikke, hvor de andre er, så derfor er jeg lige hedder live ind. Øh, Leif, gider du ja. lige forklare, hvad der skal ske her? Jo, altså, jeg er blevet sat på den her betroede opgave, ikke? At, øh, det er det første indslag, som hedder En for Kælderen, ikke? Var det ikke det, der hed? Jo, altså En for Kælderen. En fra Kælderen, ja. Og jeg har bare fået at vide, at jeg skulle bare sige at længe tilbage og lytte til en yderst sjældent dansk plade af ældre overgang. Og det er som sagt en for kælderen, så lad os lytte til det og nyde et dejligt stykke musik. Ikke? Var det godt nok? Hvad er det for et stykke musik, vi skal øh, Det ved jeg sgu da ikke. Altså, jeg, altså, så skal der sgu flere penge på bordet. Ikke? Men jeg tror, det er Melody Mixers med Abdullah. kan se, at de har kurdisk rulle. Ja. Øh, ja. Altså, fordi jeg har hørt, at så han tager jo 2.000 for en omgang, og her kan jeg se, at der står 32 kroner. Det er jo meget billigt. Det er 35 kroner. Der står 32 kroner på menuen. Så er det ja. Det er den gamle menu. Nå, for søren, ja. Det kan jo. Men det er stadigvæk 35 er jo lidt kroner. Ja, det er jo, ja, det er jo lidt billigere en så Han skal jo ja. 2.000 for en omgang. Øh, jeg skulle bare høre, kan de garantere for, at, at den nogle kurder, der kommer ud af, af sygdomsfri, sygdomsfri? Ja.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 Ja, jeg kommer lige ned forbi. Jeg, jeg, jeg stopper lige en, en taxa, Så kommer jeg ned og kigger på de unge mænd. Tak skal de have. Hej, hej. Ja, så er vi jo kommet hertil. Ja, det er vi. Skål med Skal Skål med den. Hvor, øhm, At hvis nogen har lagt mærke til det, så er det blevet godt vejr udenfor. Eller det er blevet væsentligt bedre vejr. Og ja. hvis nogen kan høre det, så lyder det, som om jeg får kølet. Og det er, fordi det er blevet bedre vejr, og så springer træerne ud, og så får jeg pollenanergi af helvedes til. Og det er ikke noget, man skal lave sjov med. Så er det godt, Jan. Men det er også tegnet på, at det vil blive sommer, og det kan vi jo godt lide. Det kan vi godt. Fordi øhm. så skal man have alle mulige sommerting, men mest af alt, så skal man have et sommerhit. Eller to. Eller tre. Eller fire. Så det vil vi arbejde på det næste stykke tid, og sådan lave nogle gode, relevante numre om sommer. Og De tænker dejligt ved sommeren. Jeg tænker ikke kun på vejret, men jeg tænker også på. Ja. ja. ja. Og okay. vi vil lægge ud med et, øh, et stærkt undervurderet sommerhit fra sidste sommer. Ja, det er noget faktisk aldrig helt at, at, at slå igennem så hårdt, som det havde fortjent at slå igennem. Nej. Men det er jo. Øh, det er, det en er af jo en de... korrupt verden, vi lever i. Det er jo det der. Men. Øh, ja. vi, okay. har fået nogle, ja, vi har fået en CD i hånden. Og øh, på den, der står der igen... Sommer og sol. Hvad står der mere? Står der noget med en ost, der står Angry Ass. Måske engang. Er der mere, du vil vide? Oha. Angry Ass, sommer og sol. Og ja. det er et overset sommerhit. Så den vil vi pumpe rigtig hårdt. De næste par gange. 12 år. Og øh, ja, men vi kommer tilbage med de her, de her sommerhit lige om lidt. Men lad os lige tjekke det her sommerhit ud, ikke? Ja. Sommer og sol med Angry Ass. <laughs> God sommer. <sniffs> hey, hvad så? jeg skal godt ud med hvad, baby? Skal vi lige ud af noget her, ikke, jeg ikke hvad? få på det? Skal ikke være chianeret? Kom nu det. Ja, Ingen den anden jeg må, der Let på piger, i parken på strål. Hvorfor er for det er sommer, og solen den skinner Så hvorfor ikke få lige kuløre på de bedste kinder Jeg ved at have med en ordentlig pose bak. Efter ti styks, så føler jeg mig sejr Og så er det tid til at udse sig at bytte Har du brug for sko og rød til mig, du skal lytte Så baby, ryst, ryst dine padder Lige meget om det er vandmeloner eller fugleklatter For det er der ingen, der ser, når musikken først spiller Og vi har drukket de 16 kasser piller i østen zone Siger stranden i denne fylde med top-up-personer. Siger stranden i Jenny Tiger, så spiller han det nye Sommerhit. Han kaster mig tegnet og siger, at du er fantastisk. Som betændelse med kun én ting på min fornemmelse Og én bekendelse Det er et godt tegn, når man bor i Danmark Jeg må ud og tjekke skin i en park En skam, at jorden er tør som et dødt stykke bark For der flyder så meget krop Jeg burde bygge Arr, Jeg sveder våd som en jomfru snupper en kong for is Spørg om jeg må smøre dig ind i jeg grønter som et sving Jeg hører fnise fra et par stykker Af dine veninder i giraffe brune kender Der udvækster grek og fære minder Vender mar' smutter For jeg der burde vide De ikke tænder på denne blege, Kniver en tår ned. Den Faller på et råt sted, hiver en tår ned. Den falder på et tørsted For en god dag som denne må jeg følge mig som en vinder. Jeg nyder kvinder som bayer og bayer som kvinder, baby. Skal have så jeg kan vige med for det er sol og sommer, Der kommer ikke om Så vil det røre og jeg slår på en lille stor eller kæmper røv på pudsjbyer. en tøs, der batter, og sige hej jeg en danske sommer bliver badder. Hun kunne være min datter, jeg kunne være hendes dig. Og opglider kjolen, min finger ikke er, hjul, det er Ikke så stort der hej, kom pladen ligesom mig Barnet er strøjet med ikke glimt i øjet, vækker tøjet Sol noget, jeg chiller rundt af piller Og kilder på min biller, kan ikke få det vildere Spiller på piller med på piller som brugt Men for er ikke se Nå velkommen til første afsnit i en tong, der hedder Banklånet, hvor vi vil følge bankfunktionæren Flemming Rosé i hans hverdag i banken. Det lyder måske kedeligt, men... Næh. Ja, Lonnie, værsgo og tage plads. Tak, tak. Og helt præcist, hvad er det så, lige jeg kan gøre for dig i dag? Øh, uh, ja altså... Jeg har, jeg ved ikke rigtig hvad. Jeg har så altså mødt en filmproducent, ikke, som er skidesød, og han siger, at jeg kan komme til at tjene rigtig mange penge, fordi at jeg har talent, som jeg ikke så mange har. Ikke? Mm -hmm. Der er bare lige det ved det, at jeg skal have lidt større bryststørrelse. Jeg vil noget seeskole eller noget, noget ikke? Ja. Og så vil jeg altså høre, om jeg måske kunne låne i hvert fald 40.000 til det. Øh, er det sådan, at så du har sparet noget sammen selv, at du har lidt penge på kistebunden måske? Øh, jeg, jeg har altså... Jeg arbejder jo som, som danser, ikke? Og så har jeg sparet 2.000 sammen, ikke? Altså, det, det bliver ikke noget problem overhovedet at holde og betale tilbage, vel? Altså, for, for jeg får nemlig... Øh, øh, 4.000 for jeg per film, ikke? Og så, så kan jeg betale det hele tilbage om to måneder eller sådan noget. så øh, Hvis jeg så arbejder lidt ved siden af med dansen og sådan noget, så, så to måneder. Så. <coughs> ja, to måneder. Ja, det lyder jo meget godt. Men hvor meget kan du øh, afdrage øh, sådan om måneden med? Altså, hvis jeg nu laver, skal se, for 4.000 på film, ikke? Altså... Ja, måske 20.000. 20.000 om måneden, du kan betale af. Jamen og så det lyder der, ja det lyder overfor nogle, så hvis du lige vil skrive under her, skal også gå til den, ikke? Ja, ja. Hvis du lige vil skrue under på diaboten har. Der er ikke så meget forskel om om kameraer at køre eller om det bare er en anden fyr, man er røvet med i en byen af det. Nej, hvis du lige skal under her og så, ja, så hvis du lige vil, ja men hvis du lige kigger ned i banken her til mig, du ved ikke med profilen, du ved, så kan vi lige se om det er penge værd, ikke? Jo, absolut. Det er sådan en Du skal næsten have kys. Ej, jeg var jo bare endelig mine skuespiller uh, Jeg har bare drømt om det så lang tid, ikke? men der bare, alle har bare givet mig kold skulder, og bare sagt, at jeg overhovedet ikke kunne finde ud af noget. Ja, nu er min virkelig store chance, så er I nu bare hjælp mig på vej. Ja, ja, tak, altså. er, tak, tak. Det, er det siger vi ikke. Det, det, det, det, sh, det er vores hemmelighed. Tusind tak skal du have. I. Ja, fortil gode dag. Hej, hej. Her er det de falske trafikmeldinger, der lige må afbryde Anjas chaufførstue for en kort bemærkning. Det drejer sig om en motorvej i Danmark, der i øjeblikket er spærret for kørsel i begge vejbaner. Det drejer sig om et østtysk hornaksamle, der i eftermiddags væltede i deres oksekager, og flere af hornspirlerne er af vækst dværg og er derfor endnu ikke fundet i det høje græs i rabatten. Ydermere kan vi oplyse, at en fredelig ølsterfed i eftermiddags eksalerede til et større pislovsmål på en resteplads ved Herning. Politiet tør endnu ikke gribe ind i slagsmålet, da det indbefatter to belgiske langturschaufførerinder og en nordjysk blokvognschauffør. Ordensmagten forsikrer dog folk i Herning og Omegn om, at slagsmålet vil blive behandlet med samme forsigtighed som en mindre plantagebrand. Og til sidst kan vi oplyse om, at der midt på den nye store er lukket for alt kørsel ud over broen. Det var de falske løgnagtige trafiknyheder. Hej hej. Simon? Ja. Er du klar til at lege og synge og danse? Stop, Jan. Vi skal lege og synge og danse. Stop, gøj, stop. Nej, prøv en gang at lytte her, hvor sjovt det kan være. Hmm. Du bliver aldrig for gammel til at lege. Er du klar? Ja. Godt, så kører vi. Ja, ja. Så langt, så godt. Det var jo lidt speciel øh, en fra kælderen i dag, kan man sige. Altså ja, den var nede fra det dybe. Eftersom at Leif han, han. med sin bassstemme. Det må jeg sige bassfjæs. Men bortset for det. Ja. Altså ja, der det. er jo meget med hits. Vi fortæller altså, Vi har lavet nogle hits. Ja. ja og der er andre der også. Æh, der er de der med på vandvognen øh, med det sjove hår og alt det der. Med babystemmerne og alt det der. Um, der er lidt hit ikke? Og Nå, vi snakker ja, så vi har snakket ja, om ja. det der med hit um, Man bliver meget sådan hits fixeret, ja, Og der lækker. er nogen, der bare bruger et øh, FedderBR keyboard og så måske lige sådan en lille Tromme rytmeboks, der ligger og kører Og så øh, synger de lidt eller andet ligegyldigt Over Men det gør vi ikke, kender vi ikke noget til Vi har så i går Havde vi øh, besøg Af en god ven, ærlig ærfred Hjemme nummer et Ja og han spiller ikke på så meget. Hvad er det, han spiller på, Simon? Jamen, han spiller på kagedåse, yeah. <laughs> og det uh, er nogen, nogen vil måske mene, at en kagedåse bare er en kagedåse. Men jeg vil sige, ej, blot til lyst, fordi det her, det er kunst. Nej, yeah. det, det er et hit. Det er et hit, mm. og det hedder Babu Babu. Og han synger selv til, samtidig med, at han spiller kagedåse. Yeah. Så ærlig fred. tag den væk. Hallo? det der, så uh, jeg tænkte på, at det er Meksesmødet her, vi sidder herude i hold, så, altså, og vi har styrer og griner om over det program, I lærer. Det var for åbent, uh, det er for åbent. Altså. og jeg sidder her, og vi sad lige og rører i en optursfød, fordi vi lige hørte det der, spillede lige før, og det var for grineren. Altså, det var for Laffan, vi sad bare her i i 10, 20, 30, 40, 50, 100 minutter. Eller sådan noget. Ja, ja. <laughs> og så tænker bare på, at I lige vil ringe ind og sige, at det er rart at høre, at I repræsenterer hele, hele befolkningen. Og sådan noget. Jeg synes, at I kom ud til et bredt, bredt spekstra, altså, sider og repræsenteret den halve hurtigt et par timer og synes egentlig at øh, det gik meget godt for jer sådan noget. så jeg vil lige ringe ind og sige at øh, jeg synes bare det var far det var lidt kift det der i starten så der var ikke helt med der kunne jeg ikke helt følge. Det, men altså ellers så sad jeg og styrde opturen der og uhr han sidder her i baggrunden og synes også at det var rimelig lærfer det var rimelig lærfer det i lade før med, med ham der der sagde det der ja, og sådan noget. så vil jeg bare lige sige at jeg synes det var program det var kanaljeprogram og vi sad bare her det var for, ja så altså, det vi styrde opturen over sådan noget. jeg vil bare lige sige at øh, jeg synes bare det var vildt og jeg synes bare jeg skulle sæt på den måde. For det det okay. er forlar foran, altså. Okay. Tak, tak, Er det i orden noget? Jamen, øh, jeg vil bare at sige, og så også har den anden, har den underlig der, ikke ja, altså? Det skal Det kan nogen, altså. Ja. Vi skal opturen op turen. Hej. Hej. Hej. Jeg ved om... Øh... Nej. Ja, så har vi jo nået hertil, og så langt og så godt, ja. og øh, så er det på tide, at vi skal introducere en til af de nye... Åh, oh, ja, det virker. Jeg skulle bare lige se, uh, Ja, et af de nye ting. Den, og uh, det er vores fest, sangskriver Svend Vest. Ja, hej. Og uh, god aften, Tak fordi Svend. jeg måtte komme. Tak fordi I sat pris på, på rigtig, rigtig god musik og gode sanger. Jamen, det var der så lidt. Ja, det, det, var, så det lidt. var så lidt. <laughs> ja. og, uh, ja, det var så Og du har en helt speciel måde, du, uh, du forvalter folks, uh, hvad hedder det, ønsker på. Ja, altså, jeg har sådan en opskrift, som jeg har kørt med de sidste 60 år. Ja. Uh, Vil du beskrive den for mig? Ja, altså... En god melodi, ikke? en En god melodi, som mange folk kender. Yeah. Måske fra da de var unge. Det kommer sådan lidt an på, hvad publikummet er. Og ved, hvem det er, der har fødselsdag, eller således. Yeah. Um, for eksempel det, den sang, som jeg vil synge for jer i dag. Det er Erik, som fylder 40 år. Hvor jeg så har fået nogle stikord. Jeg arbejder ud for stikord. Ja, yeah. det er det, og, jeg gerne vil yeah. Okay, tak for det. Ja... Um, yeah. Stikord. Jeg arbejder nu for stikord. Jeg får... Når kunden ringer mig op og siger for eksempel som i dette tilfælde i dag Erik fylder 40 år så siger jeg fint Erik fylder 40 år. Hvad kan I ikke lide? Mm. Så siger konen Erik han er så glad for sit kolonihavehus. han er så glad for sin knallert han er så glad for øl og han er så glad for snaps. Men skal vi ikke prøve at høre din sang? Og så har jeg så skrevet ned, øjeblik, jeg er ikke færdig. Der skal lige uddybes, okay? Ja. Godt. Så har jeg ikke tænkt på den musik, fordi det, der kommer bagefter, det er meget bedre musik. Okay? okay. Øhm, så er der så de fire stikord. I det her tilfælde længere er jeg ikke kommet nu. Jeg arbejder med teksten, jeg arbejder og genarbejder den. Og øh, ja. Og tager 14 kroner per linje. Og det har jeg gjort de sidste 30 år. Ja. Og ud fra disse stikord, arbejder så videre bygger på, bygger på og skriver en god historie, som er lidt sjov med glemt i øjet og, ja, og fødseleren, som det er det dette tilfælde, bliver overrasket. Virkelig. Ja, men jeg synes, jeg skulle sætte mig over mit år, og så synes jeg, at vi skulle komme i gang. Jeg er ikke helt færdig med sangen, men der er otte linjer, som er virkelig gode. Jamen Svend, lad os høre dem. Tak. Ja, så må vi jo kigge. Så skal vi lige have den her og trykke på den der. 40 år, så han skal være fuld, har inviteret mange gæster, konen og hans kul. De skal have snaps og sil, men også øller på steg. Maden kommer fra slagter Jensen, så lille mor er fri for at stå hej. Ja, ja. Erik, du fylder år, så lad nålen den stå. Sidste gang du kørte fuld, blev du nemlig gul og blå. <laughs> Kononihavehuset, det er stedet, hvor du bruger min tid. Åh, oh. og ah, der smutter de der. <laughs> ja, vi får Roser, tulipaner, bajer, og det gør du med flid. Ja, ja det var så det. Ja, der skal lige finpuses lidt rundt omkring, med og så tror jeg, at den er der. Ja. Yeah. så langt så godt. Men øh, nu er vi jo nået til, øh, ja, det er jo blevet så populært med eller og hvor man følger rigtige mennesker i rigtige situationer. og Her har vi fulgt, øh, eller her i vores nye tom, der er der to, som hedder Gus og pølle. Og dem vil vi følge fremover et godt stykke tid. Og her er det aft uh, her er det, det første afsnit, hvor vi skal møde Gus og Pølle for første gang, hvor de sidder og hygger sig. Som selvfældig. Hvad, Hvad sker der, man? Det er meget i dag, at ja. du har taget sådan en klassiker med som Terminator. Hvad siger du, mand? Prøv at se nu. Prøv at se der, hvor sinds oh, sindssygt psycho der, mand. <laughs> Prøv nu så blaster han bare lige Åh, oh, ja, der. Oh, han er lige glad med det der. Cycleskund. Prøv at se. Hvad sker der? Ja, det der kan man overhovedet ikke i virkeligheden. Jeg ja, kender Cycles... Røde Erik. Ja, det er det. Hans far har ja. en usik, og hvis du ah, det er løgnet. Det er med rigtigt. Det er her. er fandme rigtigt. Giv mig lige en ja, noget. To sanke, en sjæl. Tjek, det her kan jo ikke lade sig gøre i virkeligheden. Det ja. er ja, sådan der, det går overhovedet Arh, ikke, mand. der, mand. Kære overhovedet. Prøv at se, herre, sig. Sig også der, mand. Hvad sker der? Men, altså, det her kan jeg ikke ramme ind i luften, der flyver med, ja, når man skyder? Man kan ikke skyde en, der rammer ind i luften, mand. Prøv at se der. Prøv at se, hvad der der er Sikos. prøv lige at se, mand. Prøv at se, Kom han rammer øvrigt, hver gang, der, og, det er, fordi, ramme, det der, og det er fordi, han er Terminator. Men det er ikke fordi, han er terminatet, men det er slet ikke der, mand. Det er fordi, han er terminatet, så kan han ramme hver gang. Det er rigtigt. Prø Ja, der, man får fem mave, en fem skud i maven, Sådan en også. kender også en af fem. Sådan så en, så en gund, kender man, der, Sådan en der, ikke? kender noget Holgers, Holgers, lillebror. Han blev skudt fem gange i maven. det Så kommer en landmand til og stilte kommer en landmand og skød ham i maven. Der skal ikke sikkert. Oh, Åh, fuck shit, må jeg prøve at rejse op, mand. Nu er vi fordi, han er ligeglad af, han er en Terminator. Mad, er en der man på se. Oh, man, skidlig, der. Ej, hvor er det sindssygt, mand. Prøv at se. Prøv at hun løbet der, Nej, <laughs> Ej, helt ærligt. Det er sgu på udlægget. Hvor er det? Prøv at se. Prøv at se. Prøv at se. Årh, prøv at se. Prøv at se, mand. Han har sig ind i hjernen i brain, da. Det er en robot, som kan dræbe af det. Hvad? Det er rigtigt. Det er løgn, mand. Det er fandme rigtigt. Han har sgu da sig ind i brain, bare, mand. Og det der med... Prøv at se. Det kan overhovedet ikke lade sig oh, gøre det. er, det er virkelig noget. Jamen, tror du det, det her? Hvis det havde været man. en almindelig menneske, så havde det været død. Det er rigtigt. Han skudder ikke. Jo. Du sagde sgu selv lige, at Holgers ældrebrug på blevet skudt imellem fem gange. Jamen, du kan ikke køre rundt op på taget af en bil imellem med... Vi bare giver med 240 timer og slår hånd ind igennem rodet, mens der er ild i dit tøj. Det går overhovedet ikke lade sig gøre. Prøv at høre, man. Tvanya har engang haft tøj. Ja, ja. det var fordi var fugl, Det var det der, strå. struer okay. ja, ja. se nu. Prøv, at se. Prøv, lige, er der Prøv lige at kig. Der? jeg har set den Kig side. nu. Ja. Det er det, der. Men det kan jeg ikke forstå, for han siger noget med en rund num. Hvad for noget? jeg, jeg skal så. noget Jeg sådan. Der, Prøv lige at komme der, snakker noget om en rund num, ikke? Han kalder op til stationen og siger noget med en om en okay. num. Men nu tager han, så bilen, ikke? For nu skal der bare... Ja, men han tager Prøv se, lige nu han tager lige 240. Krælde. 240 i Det har jeg også prøvet. på på motorvejen. Jamen, er det, jeg har det er han... rigtigt. Jeg husker, jeg har kørekård, man snart om det er Du skal ikke engang have snakker om der. I røde Jeriks fars master. Hvad snart, du snart har du snakker om? Det jeg sgu ikke. Det er kraft, det er du da Tror han på, på, mm, på det? Næ. Tror jeg ikke på det? Tror ikke på det? Er bare for dig. Mm, jeg tror bare, du tripper mig der. Ja, Vi skal jo til at introducere et sommerhit. Det kunne det godt være i hvert fald. Det er jo en ung mand, som vi har stiftet bekendtskab med før. Mm -hmm. Og hans fucking fætter, Mujaffa. Hans familie. familie, Ja, hans faktisk fucking fætter. Ja, yeah. Og øhm, det gik under, det er jo heldige navn. Vil du sige det? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det var noget med noget P-rap. Ja. Rigtigt så hedder det. Hvorfor går du ikke i mærketøj? Og det er jo det, det handler om. Ja. Øhm, og, øh, og. den var der mange, der var begejstrede for. Blandt andet Kremer Møller, som er en stor fan af. Den har vi fået rigtig, rigtig mange henvendelser på. Og til alle jer, som har mailt ja. ind, og der er forfærdelig mange, vil jeg lige vore påstå, eller vil jeg være meget glad for at sige. Øh, der spørger om der ikke snart kommer en plade jo det gør der det gør der Vi de kommer snart med en banjuslig kørestueplade men vi ser ikke helt hvornår men øh, en gang. måske. ja der ja. kommer der banjus og er sådan til at få fat i ja og der vil være mange der vil være en udblokning af de mere specielle øh, orale eskapader som vi har bestyret her ja. men det er ikke det vi kom fra Nej. vi kom fra at øh, Mujafer og hans fucking fætter de er jo blevet ved med musik. Ja. Og de har... De lettere. går efter guldet. Det gør de. Efter Versace-guldet og Jan, hvad der er sket? Ja, men altså... De har jo så kørt en ny tur i den her dejlige BMW, som de besidder. Øh, men den her gang var det for... Fordi nu er vejret blevet godt, og så er det jo, at pigerne også springer ja, det det. ud. Det er det. Ikke er skabet, men øh, bare sådan ud. Man kan se forskel på mænd og kvinder, fordi de har mindre tøj på. Og det er de blevet inspireret af, og de er satte noget sig noget ind dårligt. i deres bil, og så kørte de en tur op ad, ja, det er jo mange store byer, der har det, det der hedder Strandvejen. Men ja. de bor som sagt i København, så de tog den op af Strandvejen, op forbi Hellerup og så videre opad. Ja, Nordsjælland, ikke? Ja, og skrev en, en lille lyrik om det. Og indspilte den. Ja, og den hedder Ud af Cruise. Og øh, hvis I kan huske sidste gang, så ringede faktisk fætteren ind. ja og øh, sagde det, men nu kommer sangen. Ikke mere snak for os. Nej. Her er den. Ud og cruise. Wow, og så vi igen med For nu det sommer, og så skal Vi skal det. Så var fætter, have for fra minus til plus. vi lægge Og hvis ikke nok, så kan Awesome. I went the I Camilla, Du snakker med Knud var. Ja. Prøv at høre, jeg sidder her og tænker på, fordi ser de, at jeg er forholdsvis glad for at frityrestække mad. Og dertil har jeg anskaffet mig en såkaldt frityregryde. Ja. Og det er jo altså et aggregat med termovæg, og så er der et varmelem nede i bunden. Ja. Og øh, problemet er, at jeg er helt pjattet med at lave min egen flæskesvæng. Ja. Men den kan simpelthen ikke blive varm nok. Så jeg ringer simpelthen for at spørge om du kan tune min frityregryde? Det kan jeg ikke. Ja. Hvis jeg tuner sådan en frityregryde ved at sætte større varmelem i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 Jamen ved du hvad, så så Lars, være, du... Øh... Ja, fordi der, det andet i det er jo altså også, at ulden kan, øh, kan jo faktisk godt brænde, ikke? Kan det? Ja, olien. Ja. En frityrgryde. Ja. Det kan jeg godt fortæ... Åh, oh, for... ja, jeg, jeg bruger den jo i stuen. Den står for siden af popcornmaskinen. Du bruger ff... den inde i stuen? Ja. Ja, hvis jeg var dig, ville jeg overhovedet ikke fortsætte i de tanker der. Jeg kan godt øh, forstå din øh, indgangsmænkel til det, men... Øh, jeg tror du skal være meget varsom med at begynde at lave noget om på ja. det der. Ja. Nå, men ved du hvad? Det, det skal jeg sgu så gøre du. Ja. Du skal sgu tak for hjælpen. Ja, velkommen du. Jamen han går på Ja, det må tak. Hej. Hej. Det er lyk hører du? God dag. Hej god dag. Ja, lader ja, måske sige gå første sommerdag, det er lige ved at dag Lisbeth. Ja, ja, ja. Det er godt nok jo. Hvorfor ja? ringer du til mig? Jamen, det, det er da dig, der har til mig. Nå jeg ja, undskyld. Det, ja, det er de der moderne knapper. Ja? Ja, det går ikke så godt. Nå, hvorfor går det ikke godt? Jo, jo, det går godt med tak. Ja, det var da godt. Ja, ja, ja, det er godt. Jamen, det skal jeg da love for. Ja, det er det. Det var dejligt at høre, men, men hvorfor... at det går godt for jer. Men hvorfor har du ringet til os, Lisbeth? Ja, det var jo det, jeg ville spørge dig om. Hvad, hvad var det, du ringede fra? Øh, jamen, jeg ringer fra Banyos Likørstue, eller vil siger, du har oh, ringet... Åh, ja, ja, øh, nej, jeg er ikke helt med, tror jeg. Du ringede til Banyos Likørstue. Åh, oh, ja, det er også rigtigt. Ja. Jeg, jeg skulle faktisk have ringet til nogle andre, men ja, ja, nu fik jeg jo fat i dig, men det var også godt nok. Jamen, det, det er det vel? Ja, det, er jo, det var dejligt, så kunne man måske lige bestille engang fuldforblanding til den anden, der ved at Jamen, det kan du da godt, Er det korrekt når jeg har fået fat i? Ej, ikke helt, men jeg vil da godt løbe et æren for dig, hvis det skulle være. Åh, oh, jeg ja, er der. Det kan man også bruge. Det kliver godt nok i tænderne. Men sådan er det jo. Ja, det er det jo. Ja, ja. Sådan er der så meget mere til. Og sådan har det altid været. Sådan vil det blive ved at være. Ja, pænt er den er ren. Ja, det var så lidt. Ja, det var det. Hej, hej. Hej, hej. Ja. Ja. Så langt, så flot. Og ja. Det var på program 17. Mm -hmm. Og øhm, det var det. Og det var for Det synes jeg også. Synes jeg. jeg var godt tilfreds. Og nu skal vi ud og hygge os. Hvis vi ja. vejret holder, så skal vi ud og slamgrille. Mm -hmm. Og det er jo altid hyggeligt, og drengene kommer kommet i studiet, så vi ved godt, hvor det bliver hen af. Ja. Det er også alt lørd, tak. Lige luk ned i helvede. Øhm, her på Fandrejde, så har vi en internetadresse der hedder... www.blog.com .dr.dk .u .banje Og vi har en mailadresse der hedder banje-dr.dk Så hvis I føler jer fuldstændig forløbet så skøn jeg at skrive til den så lover jeg at vi smadrer igen med jernstænger og vi skulle måske lige sige spændt sikkerhedsglerne, fordi efter radiovisen, så kommer der det store mix, og så kommer der fest og farver i den. Det er jo for lige at få alle de licenspenge, som vi synes, I ikke burde betale, men det er altså... Hvad sidder du lave laver, Der ikke noget. Nå, men i hvert fald så kommer det til at gå hit for os, og det er med noget hiphop og noget house. Og, altså, hvis man vil være helt fremme i bøf så er der så altså det program, man skal lige på. Ja. Så til at lige gå ud og få hentet en postbar i køleskab og sætte for foran radio igen, fordi så er der ved at være legnet op. Og øhm, I skal selvfølgelig huske at skrive til vores adresse, som jeg lige siger i gang til, banjo.dr.dk, og så lover vi at svare igen på eventuelle beskyldelser eller øh, pådrag om underbestikkelse. Jeg ja, Også gerne, hvis I skal skrive et festsang, så, så vil Svend vist nok godt klar det. vi skal bare skrive på par stikord. Så lover svænd at fyre op for en ordentlig festsang, men... Øh, sådan var det, og det var det. Ja. Og øh, nu tror jeg, at det er på tide, ja. at øh, Jan E. og Simon J. siger tusind tak for aftenen. Her er Radiovisen. Klokken der er der 19.